Mă cheamă Zahei, părinte, și sunt un orb păcătos. Am venit să-mi dai vederile. Și-și a -și apăsă berbecul frunții în labele nesimțitoare. Păi, ți le-am luat eu ca să le cer de la mine? Îl cercă popa. Mi le-a luat Dumnezeu, se orbul. Roagă-te lui, urmă preotul, că voia e numai la el. Și harul la sfinția ta, stăruine tulburat netulburat pătimașul. Bine, se popa. Își trecut patrafirul, firul, molit velnicul, se plecă, puse dreapta pe creștetul rătăcitorului și ceti plângând o lungă rugăciune. Plânse și orbul, apoi se potoliră amândoi. Mai culcă-te puțin. Îi fi ostenit, îl îndemnă duhovnicul. Străinul se supuse ascultător ca un câine. Nu se depărtă, ci se întinse chiar acolo, sub călcâile bătrânului de-a lungul prispei și a dormi îndată. Horcăind de lung, se smuci în somn, gemu și se trezi. Vrei ceva? îl întrebă popa. Pâine? Apă? Nimic, numai să-mi mai citești. De mult n-am mai văzut lumina în somn. Acum ai văzut-o? Am visat-o, făcu grav orbul. Ce-ai visat? Că văz. Popa, însuflețit, îi citi iar în creștet. Lacră-mi udară capul orbului, care încovoiat, sufla din ce în ce mai greu. Încep să zăresc!" răgni el deodată ca un nebun. Popa cu tremurat își ridică dreapta. Iar mi se întunecă!" țipă el. Nu lua mâna de pe mine, părinte! Nu o lua!" zbieră din răsputeri orbul. Pune-o la loc!" Preotul clătinat coborâ palma o rezămă de țeasta golașă și se afundă iar într-o fierbinte rugă. Sub el orbul plângea domol. Cu fiecare lacrimă mi se topește un fir negru de orbenie," spunea el popii. Părinte, nu mă lăsa!" Cum?" îl întrebă cu spaimă preotul. Așa ca printr-o cârpă prubuluiesc fața pământului." ici e ceva, ca o piatră, ori o buturugă." Și dibui spre scaunelul paraliticului pe care preoteasa stase după ce adusese mâncare. Popa nu mai simțea nici spaimă, nici uimire." Cufundat într-o bulboană de milă și dragoste, scăpase cartea. Se ruga acum cu vorbele lui, bășbuia cuvinte, alcătuia stihuri, brodea cereri de îndurare ce mergeau drept în inima cerului. Cu mâna preotului pe cap, orbul porni să se miște și se ridică. Părinte," vorbi el aprins, te ghicesc așa ca printr-o pâclă neagră. Uite aici prispă și dibui marginea. Aici umărul sfinției tale." Și-i mângâie rasa Mâna popii se plimba odată cu capul orbului Trasă încotro se mișca el Parcă lipită de creștetul lui Îngrozit, popa izbuti să-și o mulgă. Omul înțepenii Orbise iar Nu mai știa încotro să se miște Și, deznădăjduit, se prăbuși Astfel, de șase ori de la amiază până în noapte Preotul, cufundat în rugăciuni Cu mâna pe capul lui Zahei Îl aducea până la pragul vederii și tot de atâtea ori îl scăpai iar îndărăt în besnele orbeniei, unde luneca dacă își ridica palma de pe creștetul lui. Pe urmă multe zile de rândul încercară minuna care nu se deschise și rămase numai un mugur. Până ce se resemnară și popă și pătimaș, mulțumindu-se cu atât, din când în când popa se deschize orbului zările atingându-i capul îi da astfel câteva năluciri de lumină prin care lumea îi se năzărea neguroase vedenie. Pentru asta, Zahi rămase oploșit în curtea popii, unde umbla acum nestânjenit. Făcea câteva treburi grele, căra lemne, scotea apă. Își meșterise cu ajutorul slăbănogului o unealtă cu care își cerceta drumul. În vârful toiagului cu care bătuse până atunci pământul și văzduhul, a legat o rotiță de fier pe care bățul aluneca neîntrerupt. Cobora în gropi, se proptea în piedici, se ridica la povărnișuri și da astfel veste cu câțiva pași mai înainte despre cel întâmpină. La nevoie înălța oiagul și cerceta cu el ca și mai înainte văzduhul, în față și pe delături. Popa de pe prispă îl privea cu smerenie. A fost apoi bucurie mare întâia noapte când orbul luă pe slăbănog și îl purtă pe brațe în casă. A fost destul să-și rezeme preotul mâna de tâmpla lui, ca Zahi să meargă fără șovăire de-a lungul sălilor prin uși, drept la patul popii. Dar după ce-și lăsă povara, nu mai îndrăzni să se clintească. Nu știa încotro să apuce. L-a scos preoteasa de mână. De atunci popa mereu se gândea la picioarele lui Zahei, la care adăuga ochii săi. Într-o zi orbul se căznea și nu nimerea să culeagă niște mere scuturate pe jos de vânt. Popa de pe prispă îl urmărea cu milă și se mâhnea. Deodată îl chemă, îl rândui să se întoarcă spre el cu spatele și să se plece încet. Când îi veni bine, popa și încolocii brațele de grumazul lui Zahei, îi se săltă în cârcă și îi porunci să pornească înapoi la treabă. Orbul așteptă o clipă și-o Pune mâna în cap," șopti el popi, că te țin eu." Și, încopciindu-și brațele la spate, făcu din ele o chingă sub șezutul paraliticului, care își slobozi o mână și i-o lipi pe creștet. Acum am vine abia ca un iz de lumină. Adaugă și o rugăciune, părinte. Preotul psalmitare. Și toate valurile tale peste mine au trecut. Toți m-au părăsit și lumina ochilor. Nici aceasta nu mai este cu mine. Scoală, doamne! Acum dibuiesc ca printr-o sită deasă. Poți să-ți dezlegi un braț, eu mă țin numai cu o mână, îl îndemnă popa. Și Zahei merse de culese merele cu popa în spate. Uimiți ca doi copii nu se mai săturau de bucuria noutății. Orbul intră în grajd cu mâna popii ca o lipitoare în creștet, aduse vacii apă, rândui i lemne, colindă curtea. Hai, prăvește că ai ostenit, îl certa popa, Rob în spatele zdrahonului. Da, de unde, dacă ai ști. Sfinția ta mi aripă, nu sarcină, marturisi el, potrivindu-se să lase povara pe prispă. Atât i-a fost orbului ca să născocească altceva. Și-a adus aminte cum urca în spate stiva de cărămis pe schelele binalelor și a rugat pe preotea să aducă un lemnar. După arătările lui Zahei, acesta dintr-o scândură cu o scobitură mai mare în marginea din față, pe măsura șalelor orbului, și cu două mai mici pelaturi, a alcătuit un fel de scaun, la capete cu două chinci cu care orbul se încingea peste mijloc. Când a fost gata, popa s-a târât și, ajutat de orb, s-a așezat în scăunașul de rezemătoare. Zahei s-a lăsat în jos cu spinarea la abuza prispei până la ajuns paraliticul de i-a cuprins gâtul cu brațele. Orbul și-a încătărămat kinga și s-a ridicat. Slăbănogul cu mâinile slobode ședea acum într-un jilț cu spată în a cărui adâncitură intrau șalele orbului. Capul popii se sprijinea pe umărul tovarășului, barba îi se revărsa pe grumazul de taur, iar picioarele rezemate în celelalte două scobitori ieșeau de -o parte și de alta ale subțioarelor orbului. Parcă aș fi un mitropolit pe care îl duce la groapă," glumi popa. Aș, ești un voinic călare! Niște zăbale în gura mea, un frâu în mâna sfinției tale și ajungem până la Rusalim," spuse grav orbul. Din ziua aceea, popa a avut picioare și zahei ochi. Se mișcau acum peste tot, dar în taină, când nu-i vedea nimeni, ca să nu știe lumea. Până și de preoteasă se fereau, dar umbletul lor era numai o rugăciune și o slavă lui Dumnezeu. Orbul pretindea că zărește din ce în ce mai bine. Popa nu-și da seama lămurit dacă într-adevăr este vederea orbului care, oricât, îl cârmuiește, sau sunt îndreptările cei de el din spate, Mici semne, fără voie, nebănuite tremurături ale degetelor, pe care orbul le-ar pricepe ca pe o limbă vorbită picioarelor. Cum grăia tot el altădată numai din pinten armă sarului de sub el. Căci de cum i se cobora din cârcă, zările orbului se stingeau și omul cădea în aceeași adâncă orbenie de la început. Într-o dimineață Zahei cu călărețul în șa zburda prin curte și necheza. Ținte bine, părinte, că alerg și intru cu sfinția ta în altar. De când n-ai mai călcat acolo? Ce faci? Țipă dureros popa, ca și când l-ar fi izbit cu ceva. Și dintr-un colț întunecat al minții, țâșnii, arzându-l, o amintire. La începutul rebeliunii, tocmai ascunsese în altarul vechi bisericuțe un armăsar neprețuit. Cum uitase de atunci și până în clipa de față? Ce s-o fi făcut vita? Va fi descoperit-o careva. Dintr-o smucitură, cârnii pe zahei în fundul grădinii, printr-o opintire uriașă a voinței îl cărmui peste șosea la manga cervoiului și îl strecură pe deschizătura strâmtă spre bisericuța părăsită. Orbul pășea cu chibzuință liniștit, fără toiag, doar cu brațele întinse înainte și ochii în pământ. Fierbinți, mâinile popioi cuprindeau ca o scufă capul și se coborau spre tâmple. – Vezi ceva? – îl întreba uneori gâfâind popa, ca și când el s-ar fi luptat cu drumul și povara. – Dibuiesc ceva, părinte. – Ce? – Niște păreți verzi. – Și jos? Mijește smărc și se scârcolește poteca. Înaintau greu pe șerpuișul văii. Locurile se mai schimbaseră, dar popa le cunoștea bine. Totdeauna fusese bahnă. Acum însă, de multele ploi, apa mustea mai pretutindeni. Călărețul trebuia necontănit să-și muștruluiască bidiviul. Stai! La dreapta! Apără-te! Vine hățiș! dai în trestii! După grele ceasuri de caznă și osteneală în picioare de abușile, cu alunecări, cu căzături, ieșiră în vechea siliște, năpădită de copaci. Bisericuța pustie, albea însă neclintită în mijloc. Se șoldise numai puțin din pricina cu tremurelor, odată cu pământul cu tremura de subia. Pentru popă, turla ei zbucni deodată din negrul pădurii ca stâlpul de lumină ce povățuise pe moi în pustietăți. Crezu că moare de nesațul nerăbdării până intră și pătrunse în altar. Aici, în fața sfintei mese, zăcea un morman de piele amestecată cu oase. Un lanț atârna încă de vertebrele unui gât de cal. Popa, de-ar fi putut, s-ar fi coborât să care cu gura lui os de os afară. Își puse sufletul tot pe pristol, alături de potiriul gol și de un evanghelier vechi cu scoarțe de alamă. Plânse și se de lung. Apoi se spovedi cu umilință orbului de toate ticăloșiile, își mărturisi păcatele și purceseră să curețe lăcașul de pângărire. Îl măturară, îl spălară, îndreptare crucea strâmbă, pusere la loc icoanele surpate, proptiră catapeteasma povârnită într-o rână până să sfârșească a apucă noaptea. Hotărâre într-un singur gând să mâia acolo. Nu aveau merinde. Cu atât mai bine, ajunăm, zise popa, și slujim vecernia. Dar biserica se întunecase. Pădurea o noapte și mai tare. Lumânări nu aveau. Dibuiră aici, colo, dar trebuiră să se astâmpere. Ședeau acum doi orbi năpustiți în beznă și plânserea amândoi întinde pe lespezile reci. Orbul își scoase șaua și culcă pe popă, dar niciunul nu se odihni, se zvârcoliră și tăinuire până la ziua. A doua zi popa desfăcu o lacră din altar și găsi câteva odăști putrede care se făcură praf în mâinile lui. Căută în strana din dreapta, găsi câteva bucoafne mucede, mâncate de car și de ciuperci, și nu se încumetă să slujească cum râvnea, lecă și plecarea acasă. Aici s-a pregătit pentru toate cele de trebuință, și-a strâns odăjdii, a luat vin și prescuri, a adunat cărțile, a pus în traiste lumânări, tămâie și chibrituri, alături de merinde. Și în zorii sâmbetei apucară calea cervoiului și se furișară nevăzuți prin crăpăturile mangei în inima văii. Străbătura aceleași pustietăți, trecură mostiștea, biruirea nenumărate piedici și sosiră tocmai bine să slujească utrenia. De când nu mai răsunase glas de slava aici? Pe ferestrele sparte zburau speriați porumbeii sălbatici, ce gunguriseră nesupărați până atunci. Câteva țarce tulburate îi cicălira. Ciori curioase se ridicară de pe acoperiș. Singurele păsările slăviseră în tot acest răstim pe domnul împreună cu rândunelele ce se ițeau neastâmpărate în golul bolții. Pe urmă, dichisiră până seara biserica. Era o clătire de piatră ctitorită prin al XV-lea veac de un cocon domnesc fugar, care scăpase de vrăjmași în cotlonul cervoiului. Meșteri dalmatini o lucraseră ca pe un juvaier cu un alt șart bizantin, arcuită pe stâlpi de gresie înflorată. Acum stă sihastră adâncită în mâhnirea ei singuratică și o învăluia o melancolie sălbatecă. Ploaia prelinsă pe substreșinile putrezite punea în ochii sfinților și roaie de lacrimi curse până în pavele. Mucegaiul le mânca chipurile ajunse acum cu bărbile verzi, pe cu pete de năruială. Sub căpriorii căscați de umezeală, liliecii și rândunelele își făcuseră cuiburi. Și gunoiul lor gros mânjeală cașul. În pronaos o spărtură din acoperiș și răspundea chiar pe tavan, în pieptul icoanei, Pantocratorului, din care ploile curgeau ca dintr-o rană. Popa și-a de cristelnița pentru botezuri în care și-a dăpase caii furați și o găsi în pridvor. Era un cazan mare și greu de bronz curat, adus din Italia. Vasul se înălța pe un picior zvelt, în jurul căruia se încolocea de jos un șarpe meșteșugit să ajungă sus la buze, unde, după ce alcătuia două toarte, înălța capul odinioară încrustat în ochi cunestemate să privească deasupra apei. Pe fața din afara a vasului, două icoane ciocănite de-a dreptul în bronz, câte una sub fiecare toartă, tălmăceau înțelesul. În cea din tâi, se înălța șarpele de aramă spânzurat pe o stinghie și, toți câți ridicau ochii la el, se vindecau. În cealaltă, Cristos zvârcolit se răsucea la fel pe crucea sub care se deschideau gropile morților în viați. Popa pricepu semnele și le desluși cu vorbe aprinse orbului. Zahei, îngenunchiat, își băjbâi sărutul pe ele. Preotul își aminti cu modinioară când intra cu caii, găsea porumbeii înșirați pe marginea vasului, oglindindu-se în apa neclintită și gungurindu-și imaginile răsfrânte. Altădată, speriată, țâșnise afară o căprioară. Atunci nu se întrebase ce căuta sălbăticiunea în lăcașul domnului. Acum se gândea că, fugărită de lup, găsise scăparea acolo, ca și el. Zahei târâ cristelnița și o potrivi sub tavanul spart, așa ca apa pătrunsă prin rana pantocratorului să curgă jos în cazan. Seara au ajunat. A doua zi, duminică, preotul a săvârșit plângând în fricoșatele taine ale liturgiei. Când a ajungiat prescura închipuind trupul mielului, a simțit durerea chiar în sufletul său. Înainte de ieșirea cu sfintele daruri, popa a cădit cu deamănuntul toate colțurile, scuturând clopoței tremurații ai cădelniții. Și iată că dintr-o gaură de sub talpa altarului a ieșit un șarpe. Jivina a înălțat capul vioi, s-a bucurat de clinchetele argintii, s-a tărât afară și a stat așa până la sfârșit. Preotul nu se mai minuna de nimic. Ne trimite Dumnezeu și alți poporeni în lipsa oamenilor. Dumirii el pe Zahei, să-l primim și pe acesta cu dragoste. De atunci, ori de câte ori urcau, nu lipseau să-i aducă într-o sticluță puțin lapte dulce pe care îl vărsau într-un blid așezat lângă cristelniță. Șarpele la auzul clopoțeilor de la cădelniță ieșea, se strecura îndrăzneți până la vas, limpea cu limbuța lui sfârtecată. De câteva ori s-a înfășurat pe piciorul cazanului și s-a ridicat a domacelui de aramă până deasupra apei în care își oglindea gura galbenă. Popa îl blagoslovea ca pe un creștin și zvârlea câte o bucățică de anafură pe care o mâncau furnicile. An de rândul cât ținea vremea bună din primăvară până în iarnă albă, Popa, călare pe Zahei, urca măcar o dată pe săptămână să slujească în pustietatea cervoiului. Rămâneau uneori zile multe acolo spre marea îngrijorare a preotesei, care n-a îndrăznit să-i întrebe necum să-i spioneze or să-i urmărească. Suiau numai în psalm și cântare, cu mâna tămăduitoare încremenită pe capul orbului. Acolo, după slujbă, sfătuiau în liniște ca doi pusnici. Cum vezi tu, mă, îl ispitea popa a mia oară. Doar o afla taina." Știi, părinte," răspundea acesta." Adulmec cum adulmecă copoiul urmele vânatului. E și asta un soi de vedere. Mă slujesc nu cu privirea, ci de un fel de miros ascuns al ochilor. Urmezi izul luminos rămas pe urma ochilor sfinției tale care aleargă departe, înaintea picioarelor mele. Dar află că a mai văzut odată." Se destăinui el. Cum?" îl întreba popa. După ce am ieșit de prin spitale, m-a cules un staroste de cerșetor și m-a așezat la pragul unei biserici. Îmi da și mie un sfert din ce adunam. Păi, cum știa? Avea prepușii lui acolo care ne privegheau. Într-un rând s-a iscat ceartă mare între ei și alt precupeț de milogi. Noi, împărțiți în două tabere, ne-am luat la bătaie pentru ei. Atunci m-a pognit un șchiop cu cârja peste moalele capului, de-am căzut jos. În clipa aia am văzut o lumină mare care mi-a bucurat nespus ochii. N-a ținut mult până a trecut cu tremurul izbiturii, dar, să fi putut, aș fi sărutat lemnul care m-a luminat măcar și numai atât. Altădată pe orb îl bântuiau gânduri străine. Nu cumva, părinte, noi amândoi alcătuim fiara cea cu două capete a apocalipsului? Și se înfiora. Nu, îl îndrepta popa. Tu le încurci, Zahei. Fiera aceea are un singur cap și șapte coarne pe el. Noi nu avem la un loc pe aceste două devle ale noastre decât patru urechi lungi și niciun fir de minte de dedesubt, așa că, dinspre partea asta, tu să nu duci nicio grijă. Uneori însă, ticluirile orbului îl clătinau și pe preot. Nu cumva, părinte, spunea el după ce auzise povestea lui Toby orbul. Nu cumva îi fi sfinția ta îngerul care mă cârmuiește la vindecare? Ce-ar fi, se aprindea el, să aflăm peștele cu ficatul tămăduitor. Hai să-l căutăm la Argeș ori în Dunăre. Taci, îl certea preotul Aspru. Nu spiti pe Dumnezeu. Îngerul ți-ar sta de-a dreapta și te-ar călăuzi de mână, nu ca mine. Cocoțat în cârca ta, cum stau numai diavolii. Și pe urmă îngerul Rafael a însoțit nu pe Tobie, ci pe copilul lui, care vedea. Ai tu copil?" Nu," răspundea orbul cu nasul în pământ și începea să plângă. Marea plăcere a orbului era să-l pui pe popă să-i vorbească despre stele și zodii. De cum se lăsa seara, se așeza cu fața în sus și gura căscată, așteptând parcă să-i cadă una în ochii goi. Întorcea capul după ursa mare, se sucea către cloșcă, dibuia cu pleoapele tremurate încotro, îi spunea popa că ar fi rarița. În serile lungi, când îi cuprindea tâmplele cu amândouă palmele și îi sufla duh în creștet, orbul se îndrepta singur spre apus și clipea în razele luceafărului mare cât un pumn de lumină. E frumos ca un ochi de heruvim," spunea el fericit. Îl vezi? Îl zăresc bine." Și de unde știi tu cum sunt ochii heruvimilor? Ei, mi se arată și mie câteodată. Da, el răspuns tainic, ceea ce înfiora pe popa. Și dintr-o dată se întorcea ca un copil. Cum ți-s ochii, părinte? Nu mai știu, se încurca popa. I-am uitat. Tare aș vrea să-i văd, ofta orbul. Și înduia să îl atingă cu degetele, dar nu îndrăznea. Trecuseră ani și ani, războiul se sfârșise, se schimbaseră stăpânirile. Ei nu știau și nu se închiseau, Pentru amândoi lumea asta luase altă înfățișare, căpătase alt înțeles, atât că femeile veneau tot mai rar, cu tot mai multe scârbe și necazuri. Popa cel nou, pe de o parte, le împiedica să mai vie la bătrân și pe de altă parte nu vrea să le citească slujbe. Nu mai primea pomelnice, alunga pe cei cu acatiste, râdea decât se rugau să le facă sfeștanii din mari se cereau la primărie pentru botezuri cu și și mormântări, cât nu putea plăti omul cu întreaga sa avere Morții se îngropau fără preot și prohodeală Îi duceau mirenii și la groapă sporovaia câteva vorbe primarul Moașele luaseră obiceiul să boteze ele pe copii la repezeală, cum se nășteau, cu apă din sticla cu aghiazmă de sub icoane. Popa asculta și nu pricepea decât că asta e voia lui Dumnezeu și nu contenea să împace pe și strecurați până la el, cetindu-le și blagoslovindu-i. Teologul cel tânăr pândea și, pe neașteptate, căzu peste bătrân tocmai când duhovnicea câțiva credincioși. Se repezi cu turbare și împrăștie... Apoi, întors la popă, îl rușina amenințând că, dacă îl mai prinde că răsucește mințile poporenilor, îl trimite la pușcărie și propti în poartă un paznic cu pușca în spinare. Asta a curmat multor amărâți calea spre alinare, dar pe duhovnic l-a lăsat și mai slobod. Nici o grijă nu l mai împiedica să plece și să întârzie cât vrea, sus în valea cervoiului, la locașul mângâierilor. Într-o zi se pomeni cu o femeie tânără. Sărise gardul din spatele ogrăzii și pătrunsese în casă pe ușa din dos. purta în brațe un prunc înfășat. Răvășită, plânsă cu glasul grumat, căzând genunchi și îl rugă să-i citească și să boteze copilul. Poate să o îndura Dumnezeu să-l scape. Orice-ar fi să nu-l lase să moare nebotezat ca un nelegiuit. Popa se dete înapoi a poruncilor stăpânirii și se codi. Sunt preoteasa tânără, se mărturisi ea tulburată. Atunci să-ți îl boteze, părintele, că pe mine m-a oprit cu asprime. Nu vrea, nu poate, se jălui ea. Cum nu vrea? E oprit. Sfinția ta, nu înțelegi? Oprit, se încruntă popa. Cine îl poate opri odată ce are harul? de -ai lui, de cei de la primărie, care l-ar pedepsi dacă ar afla, răsuflă preoteasa. Să-l boteze în taină noaptea, n-are să știe nimeni. L-am rugat, nu vrea. Nu mai crede, mințile lui rătăcite se împotrivesc. Nu mă lăsa, părinte. Dumnezeu mă trimite la sfinția ta. Aș fi alergat la tata, preot și el, dacă nu s-ar fi răpus de atâtea supărări. Și zbucnie în alt ropot de plânsete. Popa se înmuie și de milă și de o tainică trufie să-l pe popa cel tânăr. Poate chiar să-l întoarcă arătându-i puterea lui Dumnezeu și o ușoară înfierbântare lumească îl învioră. Simțea un alt interes decât cel obișnuit ca pentru o întrecere. Și-ar da viața ca să scape copilul, dar nu pentru copil, ci pentru tată pentru popa cel potrivnic, ca o palmă peste obraz. În vălmășagul grabnic de simțiri, duhovnicul, fără să-și dea seama, alesese facerea ca cea mai ascuțită răzbunare. Și gura iadului din el Se închise la loc Câtă pe fereastră Spre poartă Momâia paznicului moțeia pe laviță Deschise ceaslovul o lifta De curățenie pentru lehuză Rugăciunea de tămăduire pentru bolnav Ceru apoi să desfeșe Pruncul O păpușă de ceară cu ochii în fundul capului Cu nările lipite și buzele arse Îl închină îi sufla duh, îi puse pe piept de-a dreptul pe carne o cruce de argint și dă-te viață așa de la el. Cât o avea semnul lui Hristos cu el, nu moare, în credință el pe mama care îi săruta mâinile. În fașă-l repede, îi porunci, ieși în drum și așteaptă-mă la manga mare a cervoiului. Trebuie să-i fac botezul adevărat cum se cuvine. Aici n-am vasfințit nici tihna dar să fii tare de înger și să nu te înspăimânți de nimic din ce-i vedea, și mai ales să nu scoți o vorbă la nimeni. Femeia întărită se sculă de jos și porni. Popa încălecă jilțul și o sosi din urmă. Urcară împreună cu parcă mai puțină osteneală și poticnel valea, trecură mostiștea, călcară în picioare trestiile. Femeia, ca o cățea credincioasă, nu vedea nauzea. Fără alte minci, se ținea numai de urma popii și, acolo unde îngăduia făgașul, se alătura de el cât să o piciorul slăbănog în coastă. Pe măgurile înalte ploase de curând. La intrarea lor în biserică, stolul de porumbei se oglindea în cristelniță plină cu apă cursă din pieptul pantocratorului. Popa zâmbi ca unui semn bun. puse în grabă bine binecuvântă apele, chema de trei ori duhul asupra lor. Intră în altar și lopotirul cu împărtășanie, pe care l-așeză la mână în strana sub care aștepta genunchiată femeia. În stânga prinse cădelnița și o tremură. La clinchetele ei nu se arătă nimic. Popa cădi cu temei, clătinând clopoței din ce în ce mai tare, mai nerăbdător. De sub colțul bârnei șarpele scoase capul. Lânced, moale, se târâ puțin, apoi se opri. Rămase nemişcat, întins ca o funie cu ochii închiși. Suferea chinurile năpârlirii. Nu se mai bucura de sunet. Poate așteaptă hrana. Unde este laptele? Întrebă pe Zahei. Orbul se căută zadarnic în sân. Acolo ținea sticluța ca să o aducă de ajuns de caldă. În grabă amândoi uita rămerindele jivinei. Popa rugă femeia să-și descopere pieptul și să-și mulgă sânul în blid. Ea se supuse fără să crâcnească. Bătrânul așeză vasul plin cu lapte cald lângă cazan și clătină iar clopoței. Șarpele nu se clintea. Femeia țintită toată asupra copilului nu-l băgă în seamă. Popa simți ca un abur de semn rău, dar slujba botezului urma înainte. Puse pe mamă să desfeșe pruncul și după ce îi ridică crucea de pe carne în care semnul ei se încrustase adânc, îl apucă iute cu amândouă mâinile și îl cufundă de trei ori în undarece. rece. Mama, spăimântată, tremura de frigul copilașului care oftă odată, deschise ochii fără vederi și îi închise la loc.